Защото никой не е свободен, докато други са потиснати. Това предаване е посветено на свободата. На пълната свобода. Добре дошли в съзнание. Добро утро, добър ден, добра вечер, шалом, селяма алейкум. Винаги така ми е странно, като трябва да откривам предаването. Но добре дошли. В съзнание е на микрофона. Тук сме пак на кръглата маса, едни рицари, <си> Симеца, Баймурсалски се чу, тук излая, един шаман от амазонските джунги <си> за пореден път в нашото предаване. Много се радвам, че така пак се събрахме на сладка приказка. Нямаме нещо конкретно днес като тема, но те нещата ще си тръгнат така както са, така както трябва. В предното предаване обсъждахме различни методи за разширяване на съзнанието, различни практики, които могат да помогнат за нашата себе реализация и в частност разгледахме ролята на психаделиците, рекреационната употреба на ентеогени и както казахме това е един начин, който ни помага да видиме отвъд света, отвъд материята да видиме някои неща, които трудно се виждат с чисто материалните очи, да усетиме духовния свят. Но също така, ви казах, че е важно да запазиме връзката си с земята, а да не витаем само изоблаците. Балансирания човек е здраво стъпил на земята с глава в небесата. Така че е нужно както да сме в материалния свят, така и да сме в духовния свят и да балансираме много умело между тези два свята, за да не се получават нещата. И... Ще добавя за информация, за домашно, да си запишете няколко имена. Ако се интересувате от темата, която бяхме разгърнали в предното предаване за ентеогените, има няколко препоръчителни автора. Автора, лектора, учители, както искате ги наричите. Теренс Макена е единия от тях. Тима Тилиари е втория. Робърт Антон Уилсон много готин пичага, има издадени книги на български направо голям маньяк е бил Робърт Уилсон Ерик Фром също така, О, Олдъс Хъксли как беше? Дверите на възприятието Дверите на възприятието, много интересна книга някой друг ако се сещате да добавите общо взето но освен да кажем, че Теренс Макена има много добри лекции в интернет. Да, в и лири, пък определено, много добри стати, които могат да се намерят. Има има какво да а, се прочете, много интересно, по-различен поглед от нещата. Такъв поглед, където мас-медиите никога не насочват вниманието на там. Затова е нужно да има альтернатива повечето хора си мислят, няма альтернатива на информацията. Напротив, има информация. Сега да живеем в една информационна ера, информацията е насякъде около нас и е престъпно, престъпно да си затваряш очите за информацията, да си невежа. Защото сега едно време е има две... Всъщност, има два варианта, при които а, няма информация. Един е да си в невидение. Невидение означава, когато информацията е скрита окултното знание, когато едно време са го пазили в тесни кръгове, примерно там разни жреци, брамини, без значение дали са тъмни или светли, те са го пазили в тайна. И хората са били в невидение. Обаче сега, вече не живеем в тези тъмни векове, сега живеем в информационната ера, информацията е навсякъде и е направо морално задължение на всеки да намери информацията, да я филтрира, правилната информация за да може да използва за лична себе реализация, която ще последва към някакво по-добро такова външно проявление. И ползвайте няколко източника, не е само един, защото пък някой път Информацията служи за дезинформация. Абсолютно. Смисъл, много хора казват много неща. И, и е много важно, сега ние тук нали, също говорим, някои работи може да са адекватни, някои може да не са. Много е важно да имаме критична мисъл, да можем да отсъдим, да отсеем правилното от грешното. Е това е от изключително значение, затова всичко трябва да са проверяване. Дете взема всичко за чиста монета. Слушайте, четете, но проверявайте. Проверявайте и с други източници, проверявайте и лично. Личното знание е най-силното знание. По принцип, то е по бавен процес. Изисква се много работа, много четене, много търсене, много преживяване най-вече. Гносис го наричат. Знание чрез личен опит. Другото е по-бързия път е по принцип, когато има някой, който вече го е преживял и е натрупал нали, знание, опитност, мъдрост, да се получите от такъв човек. Но пак не дайте взема всичко на... като чиста монета. Та, това беше важно, изключително важно, защото в момента пазара, книжният пазар е заринат от литература. Специално такава тема на езотерика постоянно са бълват много книги. Всеки ще ви научи, нали, как да сте по-добри, как да се самоусъвършенствате. и в много от тези книги, нали, има по някоя есенциална така мисъл, нещо ценно, обаче повечето от нещата е супер булшит и това нарочно се прави, нарочно се прави а, и коколоводите, които дирижират пазара, те го позволяват това нещо да се случва. Защото хората така се заблуждават, нали? Прочитат нещо, опа, тук е силата на мисълта, едно друго, закона на привличането, да, закона на привличането, той е в сила, това е вселенски закон, който действа, обаче той не действа само с мисъл. Много пъти, всеки път ще ви повтарям, че закона на привличането, за, за да привлечете нещо към себе си, не е нужно само да помислите за него. Важно е да го почувствате и най-важното е да си запретнете ръкавите и да действате, защото без действие нищо не се получава. Та Важното е да бъдем критични, да отсяваме, да съдим дори. Нью-ейджерите викат, а нямаш право да съдиш, ти не си бог елен Имаш право да съдиш. Имаш право да съдиш, защото това нещо е в твоя полза. Да отсъдиш правилното от грешното. И кое е правилното? Кое е грешното? Сега ще казвал съм го. който не е чул, ще го повторя. Правилно е едно нещо, което е вярно от гледна точка на истината. И второ, то е морално. Тоест, то не е във вреда на някой друг чувстваш организъм. Някой друг изпитваш болка, индивид. Та правилното е нещо, което е вярно и нещо, което е морално. Грешното е нещо, което не е вярно от гледна точка на истината. Нещо, което е лъжа и в същото време то причинява болка на някой друг чувстващ индивид. И то такава насилствена болка. В смисъл, вие може да причините болка на някой докато се защитавате, когато той ви напада. Така е окей. Вие защитавате своето право на суверенитет. Вашето тяло, ваше ум, вашата душа. Ние имаме право да се защитим, когато някой агресор ни нападне. Но в основата си, моралът е едно етично поведение. То може да се изрази със следния закон. Не прави това, което не искаш да ти правят. Е това е есенция хора, това е най-важното нещо. Не ви говоря нали за морала наложен от религията, за морала наложен от правителства, държави и разни други такива властови структури. Това е есенциален закон, просто ние да се поставим на мястото на другия. Как бихме действали тогава? Е, това е есенцията. Влез в неговите обувки, усети как той ще преживее нещата. Затова е нужно осъзнаване, а не чисто егоистично действие. Този закон, не прави това, което не искаш да ти правят, той е малко обърнат от а, златното правило, което в различни традиции, примерно в християнството, а, го казват като прави това, което искаш да ти правят. Само, че ако правиш това, което искаш да ти правят, мазухистите какво ще правят? Мазухистите ще бият, защото искат да ги бият. Обаче, не прави това, което не искаш да ти правят. Е, това е есенцията. И този закон е вселенски закон хора за, за, хора, за хора. Защото някои ще кажат, а, да, ама за животните не въжи. Ами не въжи, защото те са с друго съзнание. Вие сте хора. неокортекс имате в главата. Мислете като хора. Не се ограничавайте до чисто животинско и инстинктивно поведение. Преди където съм снимал клипчета в мой YouTube канал, там разисквах тая тема, специално нали, за морала, за етичното хранене, по-така конкретно, за това, че най-етичното хранене същност е растителното хранене, не причиняваш смърт. И другите викат, да, но в природата нали, животните убиват други животни, природните закони са такива, да, да, те са природни закони, за животинското царство ние сега, ние сме човешко царство хора. Мислете, разширявайте съзнанието, ако искате да живеете като животни зверове, ваша воля. Ние имаме нашата воля да се защитиме, примерно ако бъдем нападнати. Това е есенцията за морала. Тук колегите преди малко на изключен микрофон разисквахме интересни теми. Ти какво би направил и примерно ако, ако действаш правилно, ако целият свят действа както ти действаш, дали ще се промени света към добро? Искам да ви кажа, че не е нужно да правите добро, за да оправяте света. Нужно е да не правите зло. Ей, това е. Ей, това е есенцията, защото те и много духовни учители са го казвали. А, непоисканата добрина всъщност е злина. Защото полярностите, ин и ян. Те една друга са пораждат и за да има баланс, когато нали правиш добро, то някъде другаде да ще се случва зло. Това е значи есенция. И е нужно ние да сме в баланса и същност. баланса какво е? Как, как го усещате? Аз така го чувствам. Да не правя зло, да не правя зло, да не причинявам страдания на други чувстващи създания, било то хора, било то животни. Оставам ги да си живеят както те си искат. И искам единствено да ме оставят те да живея както аз искам е, това е единственото условие. Защото и ни викат дама то, свободата с това условие не е свобода. Напротив, свободата носи най-голямата отговорност хора. Най-голямата отговорност. Да сте отговорни за своите действия, за своите постъпки а не да търсите някакви оправдавания ама това, ама онова ама месото, ако не едем месо няма да се набавим протеин или те винаги са гояли или пък а, това е в природата на човека или пък някакви други оправданията мили мои, са когато някой иска да направи откривото право, еми не става не важат, тук съм един брутален моралист и със сатъра през кръста режа това е есенция, не прави това, което не искаш да ти правят и всъщност, нали, повечето нью-ейджери, много сами в устата те епичове, ама войните на светлината, се ще оправят света, да правиме добро нали, супер, приветствам ама правете добро на себе си, епичове в смисъл, идеята е, нали, да не ходите да се слагате на другите, да, аз сега ще ти оправя живота, виждам ти проблемите, окей okay. и, и ние тук сега какво правим? Оправяме ли света? Или то оправя нас? <съкъм> Идеята е, ние си даваме вътреш, вътрешен израз на това, което не изразяваме своята природа без да пречиме на другите. Сега, някои неща, които говориме 100% няма да резонират с някои съзнания, с някои хора. И това е нормално, ние сме различни. Тоест, това е красив света, защото има контраст, има разлика. Но ако някоя наша дума нарани някой друг е, тук е интересно. Това морално ли е? Същност не е неморално. Защото аз не съм тръгнал да обиждам някой. Аз изразявам моето мнение без да нападам, без да обиждам. Казвам нещата, както аз ги виждам. Вече ако човека приеме това нещо за обидно, той вътрешно сам се обижда. Но ако дойде и ми каже Пич, моля те се, ми е приятно така да ми говориш? Ако ме помоли и каже, окей. Ще му уважа мнението. Нали? В смисъл? Окей, okay, е така. Mm -hmm. Защото, нали? Неморално е да нараняваш, но как да нараняваш? Физически ли? Психически ли? Емоционално ли? Окей, okay. някои хора сами се са нараняват. Това морално ли е? Ти не го правиш умишлено. Но ако дойде и той ти каже, не се чувствам добре, когато ми говориш така. Хубаво е да има общуване, хубаво е да има диалог. Значи това е в основата на съществуването. Общуване, постоянен танц на енергиите, взаимодействие. Защото иначе ние се затваряме и почваме да си мислим някакви неща, които са само в нашата глава. Ми кажете на другия какво си мислите? Правилно ли е? Не е ли правилно? И обсъдете, обсъдете, говорете си, комуникирайте едни с други. Изразявайте мнението си без да се нападате агресивно. Нали? Сега като... Кажеме дадени неща като изтъкнем някакви доводи, факти, специално за месото. Това е супер болната тема. И каквото искате ви хора, обаче месото не е правилно, не е правилно, не е морално. Убивате други същества. Ако става въпрос за оцеляване, хм, интересно е, ако стане въпрос за оцеляване, какво ще правим? Първо трябва да самосъхраним тялото си, обаче дали е морално, морално ли е? Не е ли морално? Не знам. Някой тук, не, не е. Ето тогава първичните инстинкти е на белята. Първични инстинкти, ето да, влизаме в животинско царство, защото физическо ниво, тяло. Обаче, като имаме такъв голям избор на храни навсякъде, ние не сме поставени в ситуация за оцеляване. Моля ви се, не се излагайте с глупости. Но има, например, интересен казус, е, ако сме поставени в такава ситуация, в която трябва да оцеляваме, да. Дали, дали бихме яли месо? И дали бихме убили други животни? А, е, дори, то, човек, точно, дори, е. човек. дори човек. Точно е това да, човек. Защото от една страна, например, ако аз умирам от глад и има при мен една кокошка, ако аз си умра от глад без да я убия, да. това означава, че аз съм можел да спася собствения си живот, но не съм го спасил. Не съм това е. проявил любов към собствения си живот. Точно така а е. ако я убия, означава, че не съм проявил любов и разбиране към нейния живот което е... Това са наистина много интересни ситуации, които... Освен да убиеш кокошката и да се са самоубиеш. Тогава никого във уважение към никой. Никого към никой. Да, да. Не, Не, просто... много... така, е, така е, в такава ситуация нещата стоят много... Пред мен е с една кокошка, няма да живееш твърде дълго тече. Да. Да. По-дълго ще живееш, ако оставиш да ти снася яйца, нали? Решихме го. Това е, Това е мъдро решение. No. Yeah. Така ли? Смисъл наистина, ако си в ситуация на оцеляване и трябва да направиш нещо, какво правим? Такъв избор, нали? Това е много труден избор. Аз сега тук не мога, не мога да ви кажа, не съм в такава ситуация. Гледам, нали, лесно. Ей, тук направих си смути от формички, пинах си. Кефмия, имам избор. Ни като нямам избор. А тогава да видим колко, колко сме морални. Това е много интересно да се запитате. Но в момента не сме в такава ситуация. Хубаво е да се мисли за това. Наистина, хубаво е да се мисли. Но хубаво е винаги да се стремим, да създаваме альтернатива. Да имаме, да имаме изход. Винаги има изход. Безисходицата е иллюзия. Винаги имаме из, избор. И може да направим нещо по въпроса. Аз с друго съм се чул за домашните любимци. То такова съсочетание изобщо... Защото... Може ли да има? Може ли да обичаш животните и да ги държиш в клетка, в аквариум или на терасата? Сега аз съм виждал наистина много добри хора, които много обичат животните си. Обаче ние сме се набутали в тама матрица, защото трябва да набутваме и други същества. Хитлер, Пичагата е бил вегетарианец, така пишат в интернет, обичал кучета, едно друго. Добър човек ли е бил? <си> <си> <си> Та, морално ли е? <си> О, така е хора, не правете това, което не искате да ви правят на вас. Есенция, есенция, набийте си го в главата и нека всеки път, нали, като действаме, първо да се запитаме, окей, ако ми го направят на мене, кеф ми е. Защото съвестта, нашата съвест отвътре, вътрешния ни компас, емоционално ние усещаме някои неща за неправилни, обаче, въпреки това ги правим. И съвестта ни много често бива заглушавана. И то умишлено, умишлено. Културата, в която живеем, е така добре проектирана, както казахме в първото предаване. Културата идва от култ. Теренс Макена го беше казал. Следване, подчинение, следване на някой. Елита. В кавички. Не бих го нарекал елит. Той за мен не е елит. Това са разни, нали, много умни интелектуални хора. Но не е интелигентни. Не, всъщност не знам. Те може и интелиген... Те прилагат знанието на практика просто с тъмен нюанс. С доста мрачен. Тъм... За иллюзиите може да споделя сега няколко неща, защото това е... <свят> това е свят. Тук е иллюзия ли е? Не е ли иллюзия? Пичовете, които дърпат конците. Окултните... Така да кажем, заклинатели, които са изплели тази система, те много добре разбират психиката на хората. Те са супер добри психолози. Те много добре разбират и природните закони, Вселенските закони, които са в сила. Това са школи, които с хилядолетия, те, те знания са се предавали и са се прилагали на практика, за да може днешната система да продължи да функционира. И всъщност, какво прави... Аз ви казах разликата. Сега ще повторя. Това беше във второто предаване на края за момент, така споменахме. За магията и за заклинанието. Магията, това е изкуството и науката. Така може да се каже. Това е наука и изкуство, чрез което ти може да повлияеш реализирането на дадено събитие, на дадено нещо... Според волята, като за магията казахме, това е определението, а волята е висшата воля, т.е. природните закони, вселенските закони. А заклинанието е същото нещо, то пак е наука и изкуство за повлияването на дадено проявление в нашия свят, но спрямо. Волята на заклинателя, т.е. една егоистична воля. Той го прави за себе си. И това е много есенциална разлика. Като крайната цел на магията, тогава казах, че е недуализъм. Недуализъм. Това е крайната цел на много учения. Йога. Йога, това е. Всъщност това е един процес на свързване, самата дума това означава свързване, един процес на свързване, да минеш отвъд дуализма, да свържеш твоето аз с висшето аз, с, с цялото направо, с първоисточника, едно осъзнато свързване. Ние винаги сме свързани, но различно е да е осъзнато свързване. Целта на йога е такава, целта дал баланса, примерно, да сме отвъд дуализма. Да можем да видим нещата в тяхната цялостност и да видим, да разпознаеме механизмите и методиките на случващото се. Това е целта на магията, докато целта на заклинанието всъщност е да предизвика объркване, да предизвика вътрешен конфликт, който ще доведе до, до хаос, до робство, лична облага на заклинателя за сметка на другите. Е това е. И. Заклинателите всъщност правят правят някаква черна магия, правят заклинание, чрез което те карат хората да видят света по начина, по който заклинателите искат те да го виждат. Медията, медията е едно от най-големите оръжия, които те използват, когато не налагат дадени модели, които ни... и рамки, в които ние трябва да съществуваме. Примерно, всеки си се пуска вечер телевизията и слуша новини, в които са зададени едни и същи работи почти всяка вечер смърт убийства и ти си съхраниш и си хапваш най-нормално, когато ти кажат че са изклали 200 човека и ти си съхраниш и това не е никакъв проблем но това по принцип не би трябвало да е нещо нормално би трябвало когато го чуеш да, да, да си кажеш уау, 200 човека са умрели, трябва нещо да се направи, трябва Примерно да се мобилизират хора, държава и да се поправи проблема, а работата каква е, изяждаш селеща, сменяш канала и продължаваш да гледаш рекламите, които ти препоръчват да си купиш... Другата иллюзия. Сменят иллюзията с друга и... Идеята е, точно за медията, това е много интересна тема, мас-медията е масова хипноза на населението. Това е много добре структурирана информация, която има за цел точно това да оформи светогледа на хората, защото те възприемат света и приемат заистина това, което се показва по телевизията. Щом са го показали по телевизията, щом са го написали във вестника, то е вярно. Но в много случаи информацията, която бива предоставена чрез тези източници е изкривена изкривена и другото, което ти, примерно, ти където каза, това с а, убийства, такива неща. Това е насаждане на страх. И в един момент, а аз ви казах, полярностите и двете движещи сили, където са любовта и страха. страха всъщност води до желание за сигурност, до желание за контрол, който от своя страна предизвиква насилие. Когато почваш да контролираш нещо, ти почваш да го насилваш и това, ос... това води до робство. <съх> Най-често това е. това е пътечката страха, води до контрол, контрола води до насилие, до хаос и до робство. И другото което е, гледайки такива неща, в един момент ти привикваш с зверствата, които се случват. Mm -hmm. Ти привикваш с тези гадости и си кажеш, ама това, това е нещо обичайно, нали, вече даже не, не потръпваш, не потръпваш но подсъзнателно ти си в някакво състояние. То влиза, всичко влиза хора. Пичовете, които дърпат конците, пичовете, които плетат тая реалност, те много добре разбират различните средства, чрез които да повлияят на психиката. Някои от тези средства, сега ще кажем основните, едното са а, думите. Думите, словото. Това е вибрация. И първо без словото. Това е една вибрация. Всяка вибрация има определена частота на трептене. И съответно по различен начин влияе на нашата психика. Защото в природа всяко нещо има резонансна частота. Всяко нещо трепти с определена частота. И думите могат да променят всяко едно нещо, защото думите също са трептене. И хората са трептене. и е маса и тя е трептене. Абсолютно. Другото, което е, са цветовете. Всеки цвят, той, е... той съответства на дадена честота на трептени. От електромагнитния спектър, където са вълните, те си имат определена частота на трептение и по различен начин повлияват. Да обърнете много внимание вечерта, като гледате новините, като гледате рекламите, обърнете внимание кои цветове преобладават. Тук някой сеща ли са? Червения. червения цвят. Каофун, била, кока-кола, шел, червено, жълто. Това са цветове все-таки от червения цвят. Особено ярко червения цвят. Това е първа чакра, обаче ярко червен цвят е първа в чакра в дисбаланс, което ще рече страх. Страх за оцеляване. Постоянно хората да са в страх. И то оттам тръгва всичко. Когато сме в състояние на страх, оттам Както ви казах, веригата е следната. Искате сигурност. Сигурността, за да имате сигурност, вие замеряте някакви свободи за повече контрол, който от своя страна води до насилие, до потисничество, до робство. Това е. червеният цвят преобладава почти на насякъде. Ярко червения. Докато балансираният цвят на първа чакра е светло червен, алено червен но навсякъде ярко-червено, брат, черептилско-червено. Другото, което е, следващото нещо, което повлиява на нашето подсъзнание, това са архетипите. Архетипите са модели на дадени форми, начини на поведение, на личности и ще дам пример с архетипните форми, които много силно повлияват на нашата психика. Това са едни първични форми, като например кръга, триъгълника, квадрата, звездата, кръста. Всяка от тези форми носи дадено послание. Така ние на пръв поглед може да не ги разбираме, просто да, да ги виждаме като някакви фигурки, но вътрешно те ни влияят на подсъзнанието. И същевременно, а символизмите за тези форми са следните. Примерно кръгът това е съвършенната форма. Тя няма начало, няма край. Тя е безкрайна. Това е божественото. Другото, което е примерно триъгълника. Триъгълника символизира един вид баланса. Съединението също така символизира остротата, интелекта. Като примерно сега Триъгълника, който е обърнат нагоре, той е фалически символ и символизира мъжкото начало. А триъгълника, който е обърнат надолу, символизира женското начало, женската отроба и енергията. А съответно, той е насочения нагоре и ан енергията. Квадрата, примерно, то е друга архетипна форма, която символизира стабилност, скованост също така заземеност. Тя не е перфектна форма, тя е земна форма, основа, база, но също така квадрата символизира ограничаване, затвор един вид. Другите интересни, примерно звездата, тя е символа на духа, пентаграмата, както се сещате, насочена нагоре, духа нагоре, с насочена надолу, обърната пентаграма с духа надолу, един вид малко така демонична пентаграма. Тя също така, звездата, Петолъчката, тя е символ на суверенитета и тя се използва, както виждате на много такива революционни флагове знамена и още една форма, кръста тя е също така доста широко разпространена архетипна форма кръста е символ на, на силата на авторитета на властта на... това е сила, мощ фокуст, воля и четвъртата форма за манипулация от тези, които почна да изборям, това са символите, които всъщност това са една съвкупност от архетипни форми, които, към които могат да се прибави, примерно от свят, може да се прибави звук и това най-често се вижда в рекламите. В рекламите по някакъв начин стимулира се просто купувай или подчинявай се или предизвикват някакво чувство на несигурност, на страх. Просто като е с червен свят, активира се това. Чувство за оцеляване. И в България е много странно, че все <към> още нали, имаше закон, в който се установяваше, че рекламите трябва да са на една и съща звукова частота с предаването или филма, който се излучва. <към> Мина времето, в което трябваше да изпълнят този закон и рекламите все още са с много по-силно ниво. В смисъл, гледаш филм, реклами, <към> И рекламите са примерно с 5 идеи О, по О, сещам се, сещам се, те изведнъж гръмват. Да, бе, да, то е се, и сега да си пуснеш те, Да ли? ви се набие в главата. Това е само една, един от похватите, които те използват, и то далеч не най-коварния. Да, <laughs> няма че под, че Чрез ти влязат под кожата. Коварните, коварните са те, дълбоко психологичните тие, символи, да, да. цветове. И думите най -вие. Точно. Мене ми направи впечатление, например след един от първите ми психоделични експер... опити, нали, как неща, които аз бях виждал само докато сънувам, или по време на такива трансцендентни състояния на медитация, аз ги виждах в фоновете на рекламите. Същите неща, същите форми, същите цветове и се замислих това колко лично влиза на един човек, колко, колко е лесно да го приемеш като нещо, като диалог лично с тебе okay. когато ти погледнеш един билборд когато видиш една реклама mm -hmm. uh, да не говорим за символите например, чисто на символично равнище например uh, забелязах на една банка няколко различни плакати. Те не се задоволяваха само с един символ имаха за всеки, за всеки човек отделен символ имаха рекламираха кредити с детски усмихнати с детски лица на тях. Нали? Естествено, да. насочено към всички родители. Рекламираха кредити с много хубав автомобил на, на снимката и човек, който е щастлив и го кара. Нали? Апелират към друг То, <laughs> човек. Си... Точно така, рекламите да. всъщност те, за да си продадат мукулците, убеждават хората, че чрез тези продукти те ще изживеят нещо. Нещо като емоционално усещане. Always coca кола Хората се забавляват весели. Като пиеш Coca-Cola, ще се забавляваш и ще си весел. Примерно, нали? Не е дълго време. Точно. По, по принцип, не, тя идеята е точно това, да набият в главата на хората, че този продукт ще им даде дадено усещане някакво емоционално изживяване защото нали не парадират с а, какво представлява самия продукт не, не, не някой път нали казват те кремове ще ви това е едната, едната насока, където използват страха страха, че примерно ако не използвате техните кремове ще имате акне или някакви такива бръчки. неща да, бръчки, че ще устареете това е смисъл, това е манипулация. Това е много брутална манипулация. Използват или страха, или. Използват вашата жажда за някакви хубави усещания. Е, примерно, ти какво каза за банките и за детето. Mm -hmm. Усмихнати, о, сега семейството, вземете кредит, ще имате дом. Mm -hmm. <laughs> ще имате дом, няма да имате никога дом. Знаете ли защо? защото даже и да теглите заем първо апартаментът е на банката второ, след като сте го изплатили след като сте го изплатили след много години той е на държавата всяка година плащате данък, жилище това е друга тема за законите, за данъците и за таксите ще обсъдиме друг път но така е, създава се една иллюзия и вие търсите някакво бягство Бягство от сивия живот, в който живеете. Те, като ви представят готините, де... примерно там, ситуации, в които Coca-Cola ще ви вкара и аха, супер! Always Coca-Cola! Супер shit! И мототата на рекламите, които много се набиват в главите на хората и които дори ги повтарят в... Дори и, и на мен ми се е случвало да, ми, да минавам пред стаята, да отивам в кухнята и телевизора да звучи без дори да го гледам и да го слушам, както Цанко и сега каза, и аз вчи дъвчи Орбит и на другия ден може да се събудиш и да миниш същата да стая телевизора, да е на ти да чуеш също нещо в смисъл толкова се надива в се някакви фрази, които не излизат затова какво правим? Телеф... Изключваме телевизора не го ползваме това е Нека малко да си отдъхнем с една кратка музикална пауза ще пуснем една песен на най-добрия фристайл изпълнител Секта Пичагата е отварна Песента му се казва ежедневие, да чуете за какво йде реч. До странен свят е тъшак, брат, няма квото си обяснявам 12-ти клас, 12-часова работна смяна Не го правя, защото искам, а защото се налага на фона На иронията, физиономията ми е за смяна Недоспална работа, фолиото е за смяна Не ми се занимава на това, квото трябва да направя Скъсвам си задника, ама го скъсвам с кеф На шефа си му казвам, че сам съм си шеф Някой чертават на 5 4 стайния си апартамент Други робят с казана за смет и занадява да изварят късмет Живота ми е в филм със странен сюжет, опак с минимален бюджет за един специален момент, който е най-важният фрагмент, нашия социален експеримент. Но давай да караме напред страка на малкия пуберте. Знаеш как и е да направиш добро, да получиш война? Развивай потенциал, бил той дори да рисуваш с кана. Кой би отказал доволна сума в Европа? парите. не те правя щастлива? Да, дава с тях си купувам храна, за да рапета имам търапета имам дружелюбна мубада, като ми лапате не говорете с полна Шиво, уста Топ и то е един живот, ежедневният, те превръща в работа, го пишеш. Не са ти нужни даже думи, защото ти именно това мълчание изграждаш Животът да го пишеш. Топ то и живот, е днем живот, което те превръща в работа, го опишеш Не са ти нужни даже думи, защото ти именно това мълчание изграждаш Сещаш ли еншевна радост въпреки цялата гадост? Ви грешки, учех се пако след пако Страдих се най-горещия летен ден През месец август отада живота си На една меща, която превърнах в реалност Огромна благодарност на братата Подавали ръка, помагали в беда Въпреки цялата ни щета Нанасехи щета по вражески тела се добра бия дестала, да за който се кърчих сега И ето на! Приятни последици стара се на теб Да ти харесва как аз изразявам себе си Каже ми с мен ли си да придадем отенъци си на сивите ремъци Задействайки процеса им не ме съди по упаковката етикета ми шот никой не чете Трепният шрифт от редовете ни ли Пърдето ми ще станете свидетели На аудиопрожекции с ментални екстесии Минимални корекции това е аргумент, да не искам фенове искам цените ли с адекватна преценка Дали си слак или генк, се сламе касая е в момента Върти се старата лента, бъртета само да вмета Надеждата не умира дори когато е последна Дори когато живот е последна Живот ли и ако отвишеш Топвай то един живот Ежедневие, което те превръща в робота, го Не са ти нужни даже думи Що именно това молча и изграда ли бред, ако писеш, Доквай то един живот, ежедневие, което те превръща в робота Го опишеш, не са ти нужни даже думи, защото именно това мълчание изгражда духа ни Йо -йо. Излизаме от ежедневието и влизаме в космическия кораб на съзнание. Сега ще обсъдиме различните пречки по пътя на себереализацията. Има много бариери, които ни пречат да се себереализираме. Себереализиране какво ще да е? Както казах, крайната цел всъщност на тази игра която сме започнали да играеме да излеземе от нея да излеземе отвъд дуалната платформа търсиме единение на малкото аз с голямото аз и има много бариери които ни пречат по тая пътека една от които е иллюзията за физическата вселена за същност, иллюзията на сетивата това го говорихме и в предните предавания, където всъщност а, ние се ограничаваме изцяло до физическо ниво, да виждаме нещата на чисто физическо ниво и да си мислиме, че няма нищо отвъд това. Напротив, има. Както ви казах с видимата светлина, както ви казах с а, звуците, които се чуват и които не се чуват. Много са нещата. Материята в миналото предаване. Обсъдихме какво е материята. Материята всъщност... Това е една енергия, която трепти по различен начин. И всъщност експеримента с електроните, надявам се да сте гледали вече клипчето, във VBOX 7 го има, напишете експеримент с електрони, където се показва, че електроните, когато не бъдат а, наблюдавани, се проявяват като вълнова функция, а когато бъдат наблюдавани, в смисъл там преградата, през която минават и отражението им на стената, когато бъдат сложени сензори и ги наблюдават, тогава те имат а, функцията на твърди частици. Дали са частици, дали са вълни? Това зависи от а, съзнанието, което е вмъкнато в уравнението. Ако бъде... Те го наричат ефекта на наблюдателя. Ако има наблюдател, нещата се проявяват като твърди и солидни. Когато няма наблюдател... Те са като вълна. Специално това за експеримента с електрони. Не искам да го повтарям, защото вече сте го чули в предното предаване. Ако не сте, поснете си го или просто напишете експеримент с електрони или да дава slit експеримент на английски. Много интересно. Това е... Това е разтърсва основите на физиката. На съвременната физика. Това е едната от а, преградите, че се ограничават хората изцяло до чисто физическо-материално съществуване. Но какво е материята всъщност... Другата преграда, която е много силна, много силна, това е его идентификациите. Да попаднете в капана на егото. Първо ще кажа какво е его, така както аз го разбирам. Егото, това е нещо много хубаво, което помага на нашия аз всъщност на нашия цялост е нас. Това е един инструмент, чрез който ние функционираме в тази реалност. Егото е да мога да различа моето тяло от телата на другите в това земно физическо пространство. И когато съм гладен да сложа примерно ябълката в своята уста да хапна, а не в а, тук да дам на някой друг да еде. Е това е его. Да можеш да разграничиш себе си от другите с цел да функционираш в тази реалност. Успешно, като жив биологичен организъм. Но много често, това много често? Винаги, в един момент, егото взема контрол над нещата. Същност, дали то взема контрол или ние просто се оставяме да бъдеме така забаламосени. Ние почваме да дирижираме парада изцяло това чувство за отделеност, че ние сме сами срещу света и почваме да се налагаме на другите, че всичко е една борба, че това е и онова. И това нещо много изкривява нашата представа за това кой всъщност сме ние. Защото ние почваме да влизаме в някакви роли и си мислим, че ние сме аз... А <сък> Чичката. <сък> почвате да се идентифицирате с вашата работа. Окей, ето аз съм Ицу скейтера. Ицу йогата. И Ицу Ицу хазарта. Ицу хазарта. Ицу ел фригано. <сък> Различни роли, които играете в живота. И почвате да си мислите, аз съм тоя, тоя, е Епич, добре, това е само една роля, която ти играеш, но ти си нещо много повече от това. Ти си и това, но това е просто един израз на твоята същност, която имам много по-всестранно, мултиизмерно съществуване и проявяване. Не дайте да се бъркате така. Много, много е хубаво. Забелязвайте се. Вие в дадени ситуации с едни хора се държите по един начин, с други хора се държите по друг начин. На моменти си мислите, о, тук сега, нали? Аз съм, примерно, ицу скейтера карам скейт, много съм добър, едно, от друго, а Пък, окей, ма само това ли си мен? Когато си с други хора, си някой друг и, и ти се идентифицираш с тези роли и почваш да си мислиш, че ти си само това. Не, не си само това. Ти си много други неща. Ти си много други неща. Ти си едно съзнание. Едно съзнание, което има такова биологично, телесно, физическо проявление, човешко проявление. Съзнание с човешки израз, което опознава себе си което опознава себе си. Ние сме дошли тук точно за това. Дошли сме в този свят за да, за да се научим на нещо. Иллюзията е голяма. Илюзията е навсякъде. И нужно е наистина да, да се самонаблюдаваме и да виждаме как действаме как действаме? Дали действаме от гледна точка на негото, от чисто физическо самозадоволяване, дали сме манипулирани? Защото, нали казвам ви, вникнете дълбоко в себе си, наблюдавайте се, а, за да разпознаете моделите, едно друго, обаче, те, те постоянно ни облъчват хора. Постоянно. И, и не, казвам, че, не казвам, че външните източници на облъчване са главните виновници. Ние сме главни виновници, защото позволяваме да бъдем е, това е. Когато се научите да разпознавате триковете на иллюзиониста, вече няма да сте подвластни на неговата иллюзия. Е, това е есенцията. Защото иначе ние просто сме една пионка, която бива използвана от някакви външни сили. Тези външни сили, между другото, може да са физични. Може да са физични като а, разни... А, Примерно хората от властта, които дърпат конците, но може и да са нефизични. Симеца тук е подготвил няколко интересни неща. Нека Симеца да прочете тук един цитат и ще обсъдим малко за нефизичните форми на влияние върху нашето поведение, върху нашия живот. Колко от мислите ви смятате, че са наистина ваши? Егрегорът се захранва с енергия чрез ритуалите. Колкото повече ритуали има в едно общество или семейство, толкова повече енергия се отделя в посока към Егрегора и той става по-мощен, по-силен. Затова избягвайте ритуалността и шаблона, проявлението на Егрегора и програмата, която носи той. Избягвайте да сте еднакви, да влизате в стадото, като също време се пазете да не влезете в крайността на позиорския стремеж към различност. Бъдете себе си, като сте наясно кога сте себе си и кога сте това, което Егрегорът ви казва да бъдете. Бъдете будни и не спирайте, защото забиването в нечия доктрина винаги води до застой и енергийна на ленност. В началото е ще ви снабдява с енергия, но с времето ще става все по-капризен и ще се чувствате все по-слаби. Така или иначе през целият си живот ние рубуваме нададени е Грегори, създаваме образи в австралния свят и обслужваме нечии интереси поради незнание. Това, което можем да постигнем, е да изчистим максимално енергийните си канали и евентуално да се откъснем от инволюционните си егрегори, да се депрограмираме, да започнем да усещаме истинските закономерности в живота. Защото, както е възможно да се програмираме сами, така можем и да се депрограмираме. Разбира се, втория процес е много по-бавен и мъчителен и трае в повечето случаи години. Депрограмирайки се, вие ще започнете да виждате капаните сами и да ги заобикаляте без усилие. Ще съзирате без проблем на чуждото програмиране и ще го класифицирате. Откъде е този цитат? Този цитат е от една книжка. По-скоро попаднах на него като документ за състоянието на планетата и какво можем да направим. Той е около 100 странички Да, документ. да, да. Чел съм го. Много силно нещо. Много силно че е, е а, мен. Така, добро е. Пичовете от паралелна реалност. Единят от тях го е издал. Паралелна реалност е за мен най-добрия сайт на тема езотерика в цял свят. Пичовете са много хай. Та... Няма какво повече да кажа. Думите са слави. Четете и го Та тук споменахме за егрегорите. Това е. Много хора ще чуят какво е това егрегор. Ядели са, пили са. <съща> много странно звучи. И на мен така странно ми звучеше. Егрегора всъщност е енергоинформационна структура. Това е мисъл-форма и сега да го кажем на по-прост език, защото нещата трябва да се казват така, че всеки да може да ги разбере. Когато няколко човека имат обща мисъл, примерно ние си мислиме за скейборд, да кажем и няколко човека, и ние създаваме такава енергоинформационна структура, егрегора на скейборда. Други хора си мислят за власт, егрегора на властта. Други хора си мислят за пари, егрегора на парите. И всъщност тея енергоинформационни структури те се създават от нашите мисли. Мислите като цяло те са енергия, те също са енергия. И когато си мислиме за тях, ние ги подхранваме. И те от своя страна искат да се разширяват и да ядат повече енергия, така да го кажем. И търсят повече последователи, повече хора, които мислят за съответната идея, за съответното нещо. И процеса понякога е двустранен, но в повечето случаи е едностранен. Ние храним егрегорите с нашите мисли. Като цяло, егрегора като се създаде, той иска да си хапва, както всеки, и да расте. И съответно търси повече последователи. Те сами по себе си не, не би ги определил нали, като на добри и лоши, просто хората, които са подвластни на различни егрегори, имат различни постъпки и, примерно, егрегора на властта е доста деструктивен, но не той причинява злото, а човека, който е свързан към него. Егрегорите от време на време пускат енергия и обратно към хората. Като някоя, примерно, силна мисъл, като някоя силна идея, с цел да могат да привлекат повече последователи. Ето, примерно, егрегора тук сега на анархизма, примерно, той, той ме, ме е хванал и ви говоря за анархия, и ви говоря за това, за това, пуска ми инспирации, пиша текстове, едно друго. Това е един такъв процес, където хем той се храни, хем аз получавам някаква енергия, обаче в повечето случаи той го прави с цел, за да се нахрани той. И затова тук, ключовия момент е да се осъзнаете към какво сте свързани, как действате, дали действате, защото вие наистина така го чувствате отвътре, или защото сте подвластни на някаква идея, роб на дадена идея и нещо. И съответно, то ние винаги сме свързани към някакви егрегори. Владимир Зеланд, един руснак, той е писал много интересни книги по темата. Той ги наричаше, мисля, че Махала, тези егрегори. Книгите са му Трансърфинг на реалността и нещо такова. Те са голяма поредица. Не съм ги чел всичките, само една съм чел. Но той казва, че е нужно ние да можем да сърфираме. И да се превключваме от един към друг. Да се усетите как действате, на каква идея сте подвластни и да осъзнаете дали това нещо всъщност е нещо градивно за вас и за средата в която живеете, или е нещо деструктивно и нещо потискащо и ограничаващо. Та затова да си анализирате, мислите към кой егрегор сте включени и към кой бихте искали да се включите. То само са самата мисъл като си мислиш за нещо, то... Ти се включваш там, включваш се в канала. Та... Това е много интересна тема за вече нефизичните, парапсихологични, по-скоро влияния върху нашето поведение, егрегорите. Имаше един филм, руски филм, забравихме името обаче. Той описваше разни марки, такива корпоративни марки, фирми. Как а, те се хранят и ги представяха като ини големи балони, които се надуват над града. И хората, колкото повече а, са заребят, създадена марка и тя става все по-голяма и по-голяма. Хората, роби, роби. Москва 2017. Това. А, да, нещо такова. Той имаше две имена. Едното беше това. Москва 2017. Много така, интересно е. Метро 2017. Как? Метро или Москва? Москвама. И аз така се интересни теми на разсъждение на кого сме подвластни кой ни манипулира как действаме или как реагираме нужно е наистина много самовглабение, самонаблюдение самосъзерцание да се видиме как в дадени ситуации идеята е наистина да стъпиме една крачка отстрани да видиме нещата отстрани да не е само да гледаме от а, призмата на егото тук сега моите си неща, ами виж ги малко отстрани, понякога не действаш много разумно, не действаш много правилно, като... Така е, нужно е наистина да наблюдаваме. Наблюдавайте, осъзнавайте и след това използвайте малко воля, действайте. Нужно е наистина навици хора. Навици, да създадеме повъзотворни навици. Защото в повечето случаи ние, ние действаме така заучено. Навиците са в основата на всичко. Сядате, правите си анализ, самоанализ, правите си диагноза, какво ни ви харесва, какво ви харесва, как искате. И е нужно наистина, нужна е воля. Първо, първо което е нужно, първо е нужно знание. Знание. Знание чрез слушане, знание чрез говорене с някой друг. След това е нужно да го почувствате отвътре да го почувствате и да остане. А за да го почувствате, да получите някаква инспирация, нужно е да се събирате с хора, които вече са приложили знанието, на което ви харесва, Приложили са го на практика. Събирайте се с такива хора, защото вие от време на време получавате инспирация и вдъхновение от някой човек и си казвате, е супер, супер, супер, отутре почвам да спортувам, то пичага много ме изкефи, какъв е, примерно, добър бегач, искам и така, и един път отиват и бягат, и след това ах, е човек, къде ще кога да бягам? Чай си после някой филм. За бегач. За бегач. И затова събирайте се с такива хора, които са приложили знанието на практика, знанието, което ви интересува. И след това, и след това вече обувате маратонките и отивате да бягате. И, и да създадеме навич. Това е нали, просто образен пример. Важно е наистина да има единение между ум, сърце и тяло. Мисъл, емоция, действие. Това е вътрешното единение, вътрешната йога, вътрешната недуалност. Но, преди всичко, светогледа определя нашето поведение. Затова това е от есенциално значение: да видиме какъв ни е светогледа. Светогледа може да е доста крайно материализиран, дисбалансиран, такъв агресивен, диктаторски, а може и да е пък супер пасивен дисбаланс на дясното полукълбо. Където да, да викаме, всичко е предопределено, няма какво да се прави, нямаме свободна воля, напротив истината, реалността включва и двете неща. Тя включва и природните закони, вселенските закони, които са в сила на всякъде, тя включва и така свободната воля, която е в сила на всякъде. Просто вече е въпрос, дали ще я използвате или не. Защото иначе се получават доста сериозни дисбаланси. единия от които е така дисбаланса на дясното полукалбо, на лявото първо да започнем. Нека да почнем от материята, от физическото. Тотален дисбаланс в светогледа на лявото полукълбо, кълбо. Те го наричат примерно а, така, че всичко е станало случайно. Цялата вселена е едно някаква случайност. Биг Бенг. Бум, просто е така си е станало и няма никаква интелигентност в творението. Всичко е чисто механично. Няма нищо отвъд материята. Това е някакъв крайен материализъм. Краен материализъм, който е пагубен. Да, а другия дисбаланс е дисбаланса на дясното полукълбо. Наричат го детерминизъм. Това е, че Бог е създал всичко и контролира всичко и е написал всичко, т.е. той е предначертал всяко едно събитие. И все едно, свободна воля не съществува и повечето хора, които имат такъв дисбаланс вие а, няма какво да те нещата са написани, то е писано, че това ще стане, няма какво да каквото такова приемам си го. Както казва Цанко ама се оглеждат, когато пресичат, но, но... Точно? точно така е, точно така е но иначе ага. Нямаме свободна воля, няма, няма за какво да се действа, няма нужда от промяна, те нещата са правилни. Те са правилни, обаче свободната воля съществува и може да бъде използвана. Защото едното и другото водят до много кофти дисбаланси. Крайн материализъм, тоталитаризъм, а другото води до някакъв религиозен екстремизъм и до робство. Робство, робуване на някакви такива идеи. Истината е в баланса, истината съдържа и... По малко от едното и от другото. Както казах, тя съдържа както вселенските закони. Не само физичните природни закони, които науката признава. Има и невидими закони, с които ще се занимаваме в последващите предавания. Херметическите принципи, примерно. Много интересни неща. Те са закони, които са в сила на всякъде. За всеки. И, освен вселенските и природни закони, истината включва и свободната воля. Свободната воля, че вие можете да направите нещо, вие може да повлияете дадена промяна. Едното не изключва другото. Те просто вървят в комплект. Разбира се, нужно е да се хармонизирате с вселенските закони и да използвате свободната си воля в съответствие с тези закони, за да се получават нещата. Да получите истинска себе реализация. Ми, аз съм... До тука. <съща> Хари Ом. За <съща> днес Ако някой има нещо да каже... Голен съм! Не му аз, Тук събирахме хората да говорим. Само аз говоря. Извинявам се. Другия път ще мълча. <съща> Ей, така е. Бъдете будни осъзнати... Виждайте къде е иллюзият. Научете фокусите на фокусника, за да не бъдете подвластни на тях. Правете вие фокуси. Окей. Okay. Поздрави на всички. Дълбайте на дълбоко или тете на високо. Life. That's exactly what they think. Part anyway. Тъмно е навън, буден съм, не ми се спи Хващам химикала и съзнанието Ми лети мисъл след мисъл Емоции генерира силна лирика На листа почва да извира и не спира Да къса тежките окови Да кърти клетките на хилети заспали Роби, дали ще се измъкнете Зависи си от вас, каквото мога правя Надавам силен глас Първо и най-важно е да се въоръжиш С правилното знание, за да не грешиш. Защото пичовете, дето дърпат Конците, отлично разбира Психиката на тълпите, те са черни магиосници поробили света С окултно знание е, манипулират и ума Постанат губ кутия, за да бъде ограничен Без воображение човека е в плен Объркване и отровен свът оглед Свободата е рабство, но всичко е наред доктринация в системи подчинени на властта Хората се превръщат върни конела през добре на машина без никаква душа Новата религия на парите и властта Телевизията пържи твоята мозъчна гора До кога тялото ти ще е гробница, До кога ще слагаш трупове в своята уста? Хуманните убийства са иллюзия, когнитивен дизонанс Виждам цялата планета как изпадна е транс И опасен на отгоре с химична Следи. За контрол над климата и гадни геме охрани Хайде, моля ти се спи Не ми казвай, че вярваш на техните лъжи Системата отвътре няма да се промени Не подкрепяй ти тираните и техните игри Нужно е съзнание достатъчно широко Ясен блуден поглед, за да гледам високо Но първо ще ти трябва да се глуднеш надълбоко Във вътрешния космос да се потопиш Себе си да опознаеш, за да се освободиш И не себе си като его, а истинското себе Селевското съзнание заложено в тебе Тебе познание и реализация Най-важните неща за земната ти инкарнация Слушай, че ти, критично ти мисли Менталните окови се и се освободи Слушай, че ти, критично ти мисли Знание туе и страха с отворено сърце ще повлияеш на света вътрешно между тяло душа се като свобода мисъл действие свобода без без роби по цялата земя мисъл действие свобода без без роби по цялата земя без без роби са свобода you have saved us. Get busy living, or get busy dying. That's goddamn right.